Отож бо й воно, що янгільське, а я через того янгола скоро з глузду з'їду, хоч нікому не розказуй, сором же який. Князь і цього разу приніс вино та не забув ще й кубки прихопити. В широкій лапі дракона кубок виглядав, мов на персток. «Не доб'юся я нічого», – бідкаючись розмірковував князь. «Правда, є ще один шлях – доброму взяти Чом би і ні?»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 заплющившись, похитуючи у такт головою. Звідтоді день у день сходилися вони у трьох, і князь тішився, що його дипломатичні заходи обходяться досить дешево. Ці посиденьки були приємні для всіх, при дворі ніхто й гадки не мав, куди князь так часто зникає. Таємницею володіли тільки воєвода і Настасія. Кілька днів пустельник не з'являвся в печері. А що таке і раніше траплялося, то ні дракон, ані князь не дуже й хвилювалися. Працюючи над літописом, він не раз усамітнювався надовго. Але четвертого дня дракон занепокоївся і, діждавшись ночі, подався до лісу. Лихе передчуття охопило його, коли наблизився до хати. Вітер тракав розчахнутими вікнами, а рами скрипіли і протягло скавуліли.